– Ha róluk beszélsz, nyissad ki a szád, ott halljuk, mi is? Oldett kiürítette poharát, és nem szólt semmit. Közben a duhajkodók is megkapták sörüket. Kifogástalan sör volt, de rossz kedvükben bent figymálva kóstolgatták. – Ha nem elég, hideg, – mondta az egyik, és kijöntötte a sörét a padlóra. – Az öregnek úgy látom, ízlik, mondta a busafejű. Én az egyimet nekiadom haderőjen.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 Igazza van, fiatal ember, de Texasban mindenki űz valami szerencsejátékot, és oda át Mexikóban még rosszabb a helyzet. Ott férfi és nő, fiatal és öreg egy arántveri alapot, vagy kocká átvet, és közben könnyen tenyérbe csúszik a kés. Hát, akkor megebédelünk valahol, és siktálunk egyet. Aztán korán lefekszünk aludni, erőt gyűjtünk a holnapi feladatokhoz. Holnap már hajózunk ausztinba. Legalább így tervezzük, de nem biztos, hogy odáig megyünk. Miért?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 A banda mintha megfeledkezett volna rólunk. Most az újonnan felszállt utasok érdekelték őket, beszédbe akartak elegyedni velük, de csak kurta válaszokat kaptak. Eldicsekedtek déli érzelmeikkel és az északiakkal szemben tanúsított hőstetteikkel. Minden utast megkérdeztek, gyűlölik-e a felszabadítókat, és pocskondiázták azokat, akik nem lelkesedtek eléggé a rabszolgatartó földes urak jogaiért.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 A legtöbb déli hazafia hajó büféjébe vonult le, ahonnan csak hamar égtelen lárma ricsaj hallatszott. Palackokat törtek össze, énekeltek, kúrjongattak. Kis idő múlva egy négyel szaladt fel jajgatva a kapitányhoz. A büfé pincére volt és reszketve panaszolta el, mi történt vele. Korbáccsal csapkodták és megfenyegették, hogy felakasztják a hajó kéményre. A kapitány arcán most már komoly aggodalom tükröződött.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 Lánc hordta? Ez már komoly dolog. Melyik az a két utas? Mi vagyunk azok, ször, Mondtam, a kapitány elé állva. Önök! Istenemre! Megeszem ezt a hajót, ha önök huárez kémjei? Elsünk ágában sincs ilyesmi. Tudják mit? Mindjárt a parthoz vezetem a hajót. Gyorsan kiszállnak, és nem lesz semmi bajuk. Elmi mi nem szállunk ki. Sürgős dolgunk van a folyón feljebb. Hát akkor nem tudom, mit csináljak. Várjanak csak?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 Visszen huárez és mindenki, aki hozzáhúz! – Micsoda lárma az odalenn! – kiáltott le a hídról a kapitány. – Csendet, kérek, uraim! Hagyják az utasokat békében! – Ne is se a rá, talmi felelt a banda egyike. – Ne vegye pártfogásába a spionokat! Vagy ez is a kötelességéhez tartozik? – Kötelességem gondoskodni róla, hogy aki megfizette a viteldíjat, zavartalanul tehesse meg az utat!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 Old Death az övéhez kapott, hogy revolverét előráncsa, de közben a kapitányra pillantott, aki lapva intett neki, hogy maradjon csak nyugtan. "Két húzunk felelőbb, kiáltott egy öblös hang. Ezt a két vagy az indián? Kezdjük az indiánnal! ordította a busafejű. Hozzátok ide! Két ember a hajó orra felé rohant, ahol Vinetú ült. Nem láttuk, mert a csődület eltakarta előlünk.